Credo, îmi curg în vine greieri, condurii, sus pe rafturi, ascultă rapsodii albastre și mă mai cheamă să dansez. Nori agonisiți de alții în poeme s-au risipit peste păduri, iar din culoarea care-i poartă nu mi-au rămas decât idei. Toate cuvintele le-am fost vorbit sau nu le-am știut, Ascunse fiind în grai îndepărtat. Iepurii, saltimbancii și troienele, Reînvierea, jungla și aripile, Simboluri mereu mișcătoare, Pe toți și toate le-am simțit. Și atunci... Cum să pot spune cu semne noi că am și râs de glume și de mine și că ori n-am regretat că m-am născut?